Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen <coughs> Dobro. Eh, sad i možemo završimo ovdje. Sljedeće kaže Tešehudul, uh, na prvom Tešehudu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bi lagano kaže Kane ja kaže pronom tešho kaže Djelesef ne, rekatu kaže ka nego redov a kaže kao da je kaže kao da je si onak kamen vruć kako kamen vruć znači znači ja kratko sjedio na prvom sjednju Toliko kratko da bi učio samo je tehijatu, ispravno, jer je što došlo da sam prvom sjedenju samo uči je tehijatu, da nauči. Ono što došlo u hadismu da se uči salvati, ima u njima slabost i ga od Šehelevaniciju u privatnjima hadismu. E, e, I onda ovdje pojašnjava to šta se uči, oči, da, da prevedemo u kraju da se nauči ovde znači prvom tešehudu kratko se uči nauči se znači dove nauči se selavat i tako dalje što je ispravan stav dobro sledeći je 354. Kaže vojosal vojosal musali ala ana nevisan san tešehud al-akhir i kaže donosi uči salavat na zadnjem tešehudu se uči selavat na posle nikot oko selavata da li uči selavata ruk namaza ili vādžib samo ili samo sunneto ko toga ima sve tri stava učenjaka ovog umeta po nekim mezhebima je, znači, učenje salavata, ruk namaza, ako ne prouči na zadnju narodnu treševu, po, ovaj, po nekima je to važib, znači, ako se pa ne prouči namirno, ima grije. po nekima je to samo sunet. A po kojima je sunet? Je li ponašim? Po Dobro. Ili vađib? ili imamo razilaže. Opšto ima pa u Hanafi mezebu uglavnom znači razilaže između Ebu Ebu Yusufa i Muhameda As-Sahanijje Ebu Hanife. A znači, u on ta razilaže uglavnom mnogima Ima više stavova. Samo, samo je pitanje samo koji je pravagno, koji je pravagno da se smatra da mezebom od od ove trojice učenjaka. Dobre, onda onave on ovde dva od dva obli ona dva, tri ili više oblika klanja do ovaj donošenja salavata. Allahumme sallallahu Muhammed tako dalje i takozvani ona salavat Ibrahimov, Ibrahimija. Innaka Hamidu Majid i tako dalje. Da ne spomenjemo te, te poznate, znači va oblika koje su došli u hadisima i Buhari i Muslima. E, onda kaže du'a badete şehud Onda dova koja se uči, dova koja se uči, evo dova koja se uči kaže nakon zadnjeh teşehuda. E, pardon, e, ja, nakon zadnjeh teşehuda misli se znači proči se tahiyatu, salavati i onda se uči dova koja se dova uči kaže i da kako je došlo u hadisu u hadis koji bilježi Mus'a ibn Sa'id kaže ida faraga ahadukum min tashahud kada, kada neko da završi zadnji te teşehud kaže feli ta'awuz billahi minarbah yo najvredno što oni najbolje da se uči znači dova koje se uči na tešehudu, kaže neka, neka uh, traži uči što oko četiri stvari Allahumma inni a'udu bike min azab jahannam znači od od jehenemske uh, kazni u adab od kaburskoga azaba u fitnat mehia ul mamat od fitne znači u toku života i posle smrti kaže u amin sharri fitne mesihad dajal i od zla fitne mesiha dajal te četiri stvari A onda imamo ovdje, navodi na ostalih dove koje su učili, gledanom svi su došli u verodostojnje, Allahuma inni je udu bukja minan ma'fem u al magrem, Allahuma agfirli ma'kadentu wa ma ma'kharstu tada, Allahuma inni zalemtu nefsi dhulman kathire, tako daj, sestu, zainja, aude, kasi, a, a, da je sve su dove verodostojne. I ova zadnja ovdje koje spomenu kaže, da bi sanisa san, kaže, Thume jete hayru mine dua i ilihih, Znači osoba šta da radi, kaže da uči, hadis mutefko na liji, da dove koje uči, znači poslije tehijat salavata, kaže one koje su najdražije dove, neka san neki dovi. E Sada ostaje tu, da li to može da svojim riječima? Može svojim doim riječima da dovi koje dobio poslanih salan. Sada većina učesnika da je da najbolje da se dovi da ove koji su poslaniksa salan 7, a neki kao čak može i svojim riječima da dovi. A sad da li može mimo arabsku, ne može mimo arapsku, to je sad druga priča je o tome ima razilaženje, o tome smo govorili. Ova, da li može na kraju tehijata da da dovi neki drugi mjesku ispravno je da nije dozvoljeno da, da ne treban tim mjesnu učiti na to mjesto da se učiti nešto mimo arapskog je nego dova poslanika, ili ako se dovi neka dova mimo poslanika, da dovi se na arapskom jeziku. I na kraju kaže vajucenlimu anje minihi o kaže predaje selam na desnu stranu i na lijevu stranu lijenohu salam selam kanju selam hata jera bejada haddihi kaže tako bi, kaže poslanik selam kaže predavao selam tako da vidi tako da se vidi, kaže, bjelina njegovog obraza. Komu? Vidio onaj koji za njega, znači. Vidio bi bijelinu njegovog obraza što znači koji idio bi glavu znači u krinibe pravo glavu toliko da se može vidjeti obraz a ono dole no, znači, to to su naš, naši rivajeti ja to je kad te vratu boli i laj pod komadu nekako ja. dobro i kaže dalje završemo kaže oje kulu esalamu alaikum wa rahmetullah jemneten vajestreten i kaže esalamu alaikum wa rahmetullah znači to ono što došlo pred ustveno da se na takav način predaje selam Kaže, ovo rade zijade u barekatuhu, do, do, došlo je dodatak barekatuhu, a to je došlo u, daif, u slabom hadisu, taj dodatak. I, i on je šaz, slično, ono, ono za brdanje prsta. E, a ovo ovdje, znači, imamo jedan mezep se izdvojio, pa kaže, po jednom mezebu se predaje samo na desnu stranu. Ostalo ne treba. Koji je to mezep? Aha. Jedano četir, sigurno. Je li tako? Nefiski, nemojiš, nefiski. Nije anefiski. Znači. Nego? Oni što i ne, ne vježu ruke. Maliki, ja. Ko njih je na desnom stranu predaš i selam, maliku. Završeno. Bilo je učenjaka, ali taj Hani je slabio tako. A? To je došlo samo... Bilo je veliki učenjaka koji staje... Ima, onaj, pa, taj hadis ima, spominje se može se razumjeti iz hadisa da predam da desnu stranu, a da iši radim da hadis. na desnu stranu. Radno, hadis. hadis je verodostan, međutim, razumijevanje hadisa, da ste razumijeni, da sam predam na desnu stranu, kad uh, uh, Teslimetan Vahid je došlo, znači, onaj, uh, s tim, potom hadis oni radi. A ovo ostalo, hadis, svi koji došli Buharim muslimima, znači, javajte od Haqaba da se predaje na desnu nalivu stranu i da... E sad je ostalo samo razdivaj kod toga, da li je predavanje, da je da desnu stranu, ovaj, uh, ruk namaza kod anafija ni ruk namaza predavanje selam kod anafija ni ruk namaza kod anafija čim pročišete hija to kako god da izađeš namaza namaz ti valjan znači da pročišete hija tu ustaniš i odšištaš namaz ispravan vađat to i sad imaš grijeh niverga, ni to je druga stvar pročišta hija tu pustiš vjetar namaz ispravan kod anafija tako zato se vezaju anafija drugi mezabi znači oni malo lože ovaj malo je ovaj zbog toga zato što kod njih ni ruk predavanje selam ni ruk kod njih Dok od drugi učenjaka ostala tri mezeba razdila je, jel rukn oba selama ili samo jedan selam? Po, po jednom mesebuću oba selama rukn. Po kome? Anabile, Anabile uvijek režu. A ova dva, znači Malikije i Šafije, kod njih je na, na desnu stranu. Selam predaš, to je rukn i namast je ispravan. Dobro, i time smo završili ovaj, ovo, ovaj, okreviju odnažu. Spanak, Allahumme vejant, kaškada en laj laj, en te esak vrkava je tuboj lik. Imaćemo dovoljno vrena da završimo akidu jer radimo ono poglavlje kratko, bez nekog dugog rekomentara. Imate, znači...